Mine korte øjeblikke handler om små øh, livshistorier og fortælleaktiviteter, som er inspireret af journalist Roberta Montanari. Der har skrevet 13 historier og starter med forord, baggrund og idé. Det vil jeg så læse op for dig. Lod mig lokke af en artikel i Ammerbladets weekendavis fra den 18. til den 19. januar 2018 på side, 9, undskyld, side 10 for tips og tricks til at skrive om dine lokale minder. Fordi jeg længe har gået og tumlet med en uforløst plan om at skrive nogle erindringshistorier. Nu hvor jeg godt oppe i 70'erne og ved min fulde fem, så synes jeg, at ja, det er på et tid, at få gjort noget ved det. Om mit arbejdsliv på Torvetsfabrikken Jakob Holm og Sønder, fra 1958 til 1971. Og fra min opvækst i en lille landsby, Hønsinge, få kilometer fra Vi i Ådshavet, fra 1944 til 1958. Og om mit liv i urbanplanen på Amager, fra 1969, til 2019. Det foregik i Vagthuset Torgegade 75, først for på Christianshavn. Journalist Roberta Montanari stod for arrangementet. Jeg blev inspireret af hendes tilgang til opgaven. Noget med at skrive non-stop, indtryk om et menneske, dufte og mange andre måder at starte historiske skrivningen på. Det virker som en overkommelig måde at få hul på de store historiske temaer i mit liv. Så efter et, et par hyggelige timer med praktiske øvelser i et roligt tempo, valgte jeg senere på dagen at gå i gang. Startende med at regneskrive min håndskrevne skriblerier, nedfældet i afmålte minutintervaller. Måske får du selv lyst til at skrive dine historier. Som jeg engang hørte Harry Motor, en succesfuld erhvervsmand, sige på et af hans foredrag. Hver gang vi mister en, forsvinder der et stort bibliotek.